Vuvuzela. Citește-o și dă-o mai departe. Capitula patra Dar ce zgomot se aude, ce mai vuvuzat de bucium cu Vuvuzela înainte și pe atunci ca așa cum Vine încă o vitură să ne înmâle auzirea, Toate trec și se duc toate, Rămâne doar buvuzirea. Ce-a stârnit această stare la omani și animale, ce a strechiat atâta de a scos din prosternare, Ce-i mâna animate și chiar penevertebrate, De n stare și sunt stare de primate Perimate. Că lăcustele năvală se în se prevală în vuzeală cu un vuzet colectiv, de manea după maneală, ăsta e buzet de mulțime de nărozi o daci la stime. Dar zgomul, de fond, e tot a vuvuzet de lăcustime. Susurul de vuvuzele Și de alte băzdăgăi A necat încet murmuru Scurs de prin atâtea băi Să ne discurse mahmuru Iar cu vâlva băilor Hai, cailor, vuvuzelează Deja la vuvuitor Vuvuziți băieți Vuvuziți orice Numai vuvuziți să nu plece cu bine trăiții. Stadionul din Trivale s-a tridimensionat în lungime și înălțime, și mega vuvuzelat, Că megalomul e cu ADN de cu curbitaceu. Da ciomul i-a tăiat miezu, considerat panaceu. De buleniul îl știu de verde, dar și de lăuntru roși. Și în nou salut, salută! De foame te văd cocoși. După ce, că n-aveți ce, mai faceți naze și fițe. Că noua limbă de lemne v-am tot dat cu sătrăițe, Ia mai lăsați-vă voi de cocoșism și oltenisme, Că din boc tot boc se naște, Chiar cu forcepse și clisme. Da, juveții se răzbelă, Cum se răzbelă juveții, Pornind în bejanie, la a răzbelit castraveții, că Spania e în beție și toți se dau cocoși, căci că venirea toamnei ne-o scăpa de păcătoși. Până atunci se descurcă fiecare cu ce are. Se fac cozi, l-a făcut liste, de înscriși la exodare. S-au pornit în emigrare vii și mai puțin de vii, nor și mări de învuvulare. Io te muică ce deji că curg Dunăre de oameni și de alte și de alte, tot cu zdrențuri de altă dată vagaboante. Migrație de gângănii mai spre sud de Dunăre. Când colo? Halt! Un polițai! Chipurile să-i numere! n bile de învoire și ieșiți la bulgăroși. Voi, când v-ați intrat aici, de dezdrânțeroși, n-ați văzut în ce rahat v-ați băgat? Marj la loc, la boc! Și lăsați orice speranți de mai bine. Înainte să trăiți bine, o să fie mult și bine, mult mai rău cu mult mai rău că rău cu rău dar mai rău fără deloc boc că mult l-am googălit până l-am găsit dacă ceva a fost rău va reveni la loc ca boc că indiferent cât ar merge de rău lucrurile vor arăta ca și cum totul merge din ce în ce mai bine și acum se trăiește cu adevărat cel mai bine și că după ce că le-a o coșu cloșcă și găina curigă, de la neputut să strige până la prea putut de strigă totul nu-i decât un bocet monoton după boc cel prea pitic că ăsta coșmarul nostru zilnic. De să trăiți bine trăit. bociciți, bă băieți, bociți, Dar mai cu grijă să nu li se aplece și să plece acu, că de când cu Băsescu. Restul de Escu sunt tabu și nici prin fabule nu mai pot fabula de teama acestuia. Suzisul Dracula. Ce vuvuie se aude, vuvuit ca de albine, toate vin cu vitura de nu știi pe unde vine. Profitând de îngustimea spațiului pentru mirare, vine pot muscărimea, călcând totul în picioare ca top ce uragană, până ce le crapă caii și măgarii și asinii și boile și cămilii, cu același diagnostic vuvuzesc cum cați belito, călării și necălării, toți veniți incognito. Vine un trântor venitură cu furnici cu vuvuzici, de s-ar purici înainte cu purici plini de purici, Vin țânțarii, lăutarii, Vuvuzind prelimba lor, Să mai manelească odată Corul vuvuziților. Să a vuvuitoare, Cu licurici, licuroși, Turma de behăitoare Și de aplaudăcioși. Mulți țânțari, De multe neamuri, Merg ținându-se de braț, Sorbind ziua mondială A ținutului în lanț, Țințărind de țțe urși în gunoaie care scurmă, cari care cară care, vin scăpând pot cuave în urmă, tot pot cuave cu noroc, de barigă și de boc. Stadioana încăput l-a întrecut care pe care vin și cari care nu cară, tot în care triumfale. Țințăreni au pornit iară. L-a politic, apolitic, țânțăroaice și orice, ori mai prinde în scop idilic, cât mai au cu ce și unde, de ce să-i idilice, ca așa când dragoste și la război, cum s-ar zice, când ai cu ce, n-ai unde, când ai unde, n-ai cu ce, da filozofic vorbind, de la tinerețe până la bătrânețe, când ai cu ce și ai unde, mai e un ce. Dar de ce? Că și băsele ar mai vrea să-i fie ca în tinerețuri, când bea lichior de mătrăgună, cucută și alte finețuri, nu ca acum perfuzie Cu ceai de sculătoare Și alte elixire De să trăiți bine Și bocar vrea Dar e rușine Să nu-l auză chiorul Zis și chelu Să nu-i vază cocoșelul lumea Și să strige după ei băbii se văd cocoșeii Neputuților de puteri Cum se mai și strigă Și alte baliverne În nou limba de lemn Ăsta e un fel de Hu! de la guverne. Cum mă văd, mă nou salută cu o gamă de non-salute, de la nebăgat în seamă la băgări de hu și tute. Eu le spun, bun întâlnișu, ei fac semne pe la spate, și la bun găsit, Răspund cu bă, călătorii sprâncenate. Bine că v-am regăsitul, mi-aduce plod de ouă și la fiți bineveniți, nebinevenite, hu, uh, spor la lucru, încum hu, am onoarea, mai iați valea, un hainoroc, iar, hu, la bo până și un simplu saltare mi-aduce un val de huidu mare. Chiar și ai mei s-au mă lipsit de nou salut intradins. Când umblu cu să mâna, ei și le cam bagă în ghips. Și la respectele mele mă cam umplu de respect și de salve descuipate, chipurile indirect. Chiar la sluga răspundă slugă și la mult succes succesuri toți așteaptă să spun pa da, nici în caz de decesuri nu vă spun că la venire și la plecări iar vă spun din zisa să trăiți bine fac baloane de săpun stima noastră și mândria ați tradus o nou salute Uh, baguva și scoate meași? Cu multe tuvă și tute. Ei mă fluier treaba lor, că e demo, zică ce vor. Eu îmi văd de treaba mea, ei își văd de treaba lor. Boc își vede iar de zbor și de o altă treabă mare și-a pus două catalige la câtești ambe picioare și la gambe malagambe. Iar după modelul Boc, puricii se cocostârcă la trăit pe picior mare și-au pus câte o cataligă la câte -și patru picioare. Cum îl cheamă? Zor! de zeamă, dar îl strigă mămăligă că-i pornit în văduvie în opinci de tranziție de la 4. spre cinci. Auzind de mămăligă, hop și un guvid avid de putere cu lozinci, vuvulici, care s-au cam îmburuienat de cât au stat la răsclocit, că hop, miticul are în cur fără bătrâneți Și șapte vieți imortale Așa că vezi, matale Mai e de vuvuzit și de bocit Câteva cincinale, brucane Timp în care hora oh, e mare Iată Vine o întreagă nuntă Cu amprente de gumari Trec vuvari, ducând pe umeri cu ștuci, par la ambadari, care dacă n-ar fi vuva, n-ar ști încă trăuva. Tot în luna lui de miere, boc face păvăduva. Nu vă mai zic cum vuvuzic muzica muzică o vuvuzică. zică se zgâmbură singurică picolea o zgâmburică, două muște clăpăuge băze în colea lângă noi, o că e la o carină, un broscoi, fără un coi, un muscoi la randevu cu o musculiță bețivă îi explică cum că nu, dar dintr-o altă motivă, că-i stă uite așa în gât cât un băs de brontozaur, un gugulăi și urât și cu un coi ca de taur, care se gugăle tare. Bă, goagăle, stai, mumos, și mai lasă-te de goange, Coi fi tu, broscoi, broscos De să mai merinos Dar n-ai loc la guvernare Să-ți bulbuci ora cu iar Că din an în an Guvernul e tot mai Liliputan Și mai neparlamentar Și a rămas cu zgomot mare singuru La guvernare Ca un coi într-o căldare bocui mic zgomotul mare ce atâta, Caterincă, groaznic de vuvuzitoare. Țara ai un nimic de mică, la un boc atât de mare. Că fiind și cel mai ventriloc, boche pe de vuvuzelă băsească. Să ne trăiască, să trăițe bine înainte și după, statupa vine. Stadioanele se împufă în păpădii licurii și vezuvă să ocupe vacantări la pupincuri. Se bulbucă ca vulcanii noroioși pe unde apucă, când, din când în când, erupă cu scântei pârțe din ei. Grațioasele lor gaze, înflăcărate de zbor, aurore boreale ridică din corul lor, unde chelu de fudul Nimbu gloriei Și-l poartă De atâtea vuvu -vu bese S-a făcut noroi În poartă Toate minunile Băsești Au fost minunea Și anul După chip și asemănare Toate cu băse titanu S-a scremut cu multe screme Rezultatul numai boc El a pus capac la toate Că de -aia e un super boc Stă acolo unde e locul Pe haznaua dând în clocot Că care-i învuvulare încă e bun de încă un vot Cine nu știe să se înalțe Și să înalțe vuvuimne N-a evoluat destul să zboare Și moare de prostime în cazan de întuneric, ciopoare inferioare, fără un existență eteric de ființe superioare, ăști nu ca iluminații din pedele lubăse, care trăiesc doar cu aer și își mai dau și aer pe fese. Au un crez și o credință. <coughs> second hand, amândouă. Și, și fac poze cu hândelul, nu și când plouă cu huă. Dumnezeu vuzelei, s-a cam super supărțat, cam ca văcarul păsat, de supra supravuvuzelat și de foarte de deasupra și-a întors iar fața de la noi sau și-a întors Curul de la noi, de o fi fost aia, din apoi. Că și ăsta e un fel de băsă că nu știi pe unde este. Când emite de când demite. De nimeni, fără să-i pese. Când se face mit și merge la schit, să se facă schivnic. Că când nu se împotrivă, atunci e mai împotrivnic. Ca un demn urmaș al Romei al dracului dracul, Fudul, stă în cur și-și admiră cozile de pupincuri, care îi admiră curul, și își dau tot interesul. Toată vuvu de pedelimea e nepoata lui Băsescu. Cocoșații și gușații, buboșii cu cefe groase, pocituri cu mutre hâde, gunoaie cu fine nase, leproșii și păduchioșii, plin toți de râie căprească, gogoman și fripturiști, vin să se cam pedelească. Voi sunteți urmașii mei, niște pedei, pișpirei, vă țineți de curul meu ca după un popou de zeu, unde sunt zăpezile? Unde e acele zile? Le-au luat viiturile de dus în viitorime. Unde e tradiția de băut bere la halbă? Unde-mi sunt tovarășii, eroii de altă dată? Dacă voi sunteți romei, ia să-mi spuneți ce o să fie. Ramoriți de o anemie ca băs o portocalie, visul E tot mai mare. Bocu din ce în ce mai mic. Până vă am pe toți să purtați vălul islamic. Că când veniți la bal masche, mascați în fel de fel de mascați cu AKM, s-ar putea să vă însemne, nu vă lăsați demascați, că o să vă chem când am timp. Noi te vom vota oricând, și vom vota orice oricum. Să ne faci un semn, și nouă, de acolo, din Olimp. Cu mănuși de catifele și cu multe upercute, și face reintrarea în jurul cam. Petăcute tăcute, vident ăștia care umblă cu armani pe armane, cu conițele rujate în costume de amazoane, boite ca monarise, cu boia de boiangițe, gărgărițerițe, pozând în fetițe, cu fustițe în reviste de adulte și adulți și adultere. V-ați făcut cu toți siviul și limbi de vipere! Erușine rușine o nimii, să vă zică vouă vipe. Între gâze, fără frică, încep iar să se înfiripe. Sulfina se crede doamna florilor medicinale și fică cam pute gura și-a pus toace ale alamantale. Culturnicul cu papion iun ori împunge, ori muge. Prohunu-vampirel care suge, fuge și ar suge cu o ca o trestie ce-a mai rămas prin pahară. Gângăni năsățioase, educate și pe-afară, purici, puricoști de mici și șeganici și zburdalnici, Că nu de firmă și cu fițe de sclipici, băzdgănii vin vampiroase, băutoare de spirtoase. Geaba Vladă Vladu Dracu că mai hol aparastase, mm. când cășile poporului duși de vânt și iară duși, suc sângele și sudoarea felurime de căpuși. Le-ar mai fi spus multe în gând, dar l-a apucat sughițul. Și le-a spus doar cam atât. Stava rând să trăițu. Ia cereți-vă iertare și continuați în continuare spectacolele de gală, ce v că v-așteaptă o răzbunare. Auzind de răzbunare, au rămas cu toții stânga. Stânca, stânca, stânca, stânca. V-am spus secretele de stat, dar mai am unul să vă spun. Pe cine pun la guvernare? Nu mă întrebați că nu vă spun. Un lăstun dat jos din strană, stranie în strai de gală, pe lângă plopii fără soț O lișită mai cu moți să-i la cioc și peste bot să tacă dracului de oți. Doar vuvuzete, cochete, bâzie pe stadioane. Când un umbrotac, zvonac, vine în salte și în joane. Ce ce e? Ce să fie? Vine iar la cununie, Boc, în nou său bolero. Bineînțeles, portocaliu, că totul portocalicios. Se cunună iară, tot cu păpușa gonflabilă, luxată cu kimono, portocali, sambasi trava hono. În total dezacord cu criza și Pulinea petrec cu de fine de lire sterline și trec în calești burjui onești și aleși și pe jos rămași nealeși moguli, jegoși, nerași și boschetari, care de care mai cubani, cu bani, cu stewardese și mitralierese și vivandiere decorative la butonieră. Coanele preotese, care nu se înjoasă să meargă pe jos la bale ca ele, vin cu câte două, trei bele, helicoptere, să nășească ieșirea din criză și s -o Desconstipe Coclismă. Speriat de o posibilă cataclismă, rămasă nebotezată, băsu și-a adunat clanul și-a botezat cincinalul cu primele două numere prime. N-avea mai mult mandat din prea înalt că nu știa decât să numere pe degete minunile pe care avea să le pregete și nu avea decât zece degete. Câte unul pentru fiecare minunea. Minunea minunilor era da, nu se pune la socoteală, însă și existența sa cheală, de chelios, căci că avea aura și lumina întunecos și răspândea un nimb întunecat în jos. După cum spunea măsa că câtui de frumos și căcăcios, s-a căcat mânca la mama. Asta e o altă băse minune, minunată și încă o dovadă că dacă o vrea, băsoterapia de șoc ne scoate din boc și din criza de boc și ne bagă la loc. Ce de mai minunății minunate sunt toate cele zece minuni băsești. După ciuma portocalie au venit una câte una, tot una și una. Întâi, seceta. De după epoca de aur, când nu se mai puteau face statui că de secetă omani n-aveau paie de chirpici și nici seceră și ciocanul cu ce să secere. Din cauza de așa criză stagna industria de statui și vuvulăii n-aveau cui să închina și riscau să se atăiască. Noroc Cuescu care promitea baloți cu paie dacă o cu toți, la vot, că votacismul era în floare. Apoi, pe locul 2, minunea cea mare din Bucale, port la mare, când nu mai erau pești, destui, pentru putane, și Dâmbovița puțea, ca orice râu puțit de dogoare de portocale arzătoare. Atât era de prea mult soare. În vorba cântecului. Când bă se apare, soarele răsare cu ardoare. Și omanii n-aveau nici după ce bea apă. Până a reușit, bă se minunea cu apa. Nu cu vinul botezat, aia e alta. Deghizat în rudă, cu Europa parudă. și a urmat toate celelalte potoape, șuvoaie, curgeau și roaie, roaie de lăcuste și vampe și alte gâze, vampire, venite să lăcusteze tot și să se dea de să trăitul mai bine. După atâtea secete, torentele erau binevenite și primite cu soboare și cântecul cel mare din tălângi și toci. Da, atunci n-au apucat chiar toți să vină să se bucure de binecuvântări și blagoslovenii. Sub deviza de criză că să trăiți până la 1, criza ar fi apucat și referendumul din urmă. Dacă nu era prea bunul și prea minunatul nostru cărmăcitor de popor care să dea o nouă minune ca o mană băsească. Boc! Care a zis că o să pună biciu cu poc pe ei și pe ele și pe tot. Fiind un băs oman dedicat, el a biciuit cu o grindină de lovituri apa din ibric și din baltă, dar oricât le-a mai stropit, a cu toate aveau o mană și se mânaseră și nu se știa nicio manea de descântat mana băsească. Nu fiți iude, că toți avem rude cu care nu ne mândrim și papa rude pe care le europarlamentarim. După criza de paie și criza de pești, s-a ajuns la inflație și la devalorizarea ei, ca și la criza de cocoșei, a căror migrație era contra naturii găinare, conform unor curente morale fără taburi sexuale. Dacă a intrat în dezbaterea publică și s-a făcut un curent, au intrat alte curente și torente de tunete și ploi obișnuite pe la noi, doar că erau tornade cu ploi de broscoi și alte broaște orăcăicioase, inclusiv mormoloci ventrilogi, care erau pe cale de a se naște în pișa unui regiment de boci călări dar a fost o minune temporară care nu se încadra în maneaua oficială și slavă Domnului că a dat în vite musca calului și în de muscărime a strecheat și alte animăluțe patrupede care pozau în investitor de 0 lei și 0 bani. Doar uile. Nu s-au speriat de gripa aviară, de porcine, de râie căprească și de ciuma portocalie băsească și au continuat să facă lână și să scrie în spațiu mioritic urări de viață lungă și belșugă. Oile din Bucovina chiar au reușit să scrie ce-ți doresc eu ție. Înainte să le tudă care dictase ceva despre trăitul de bine. Băse, care era la curent cu toate, nu numai cu problemele interne de saia, fiindcă avea microfoane băgate și în curul calului. A brusc arătat un prim simptom de om, că nu le-a băgat cu luna în priză, ba chiar preventiv le-a tăiat curentul. dar și în întuneric beznă ele buchiseau și DNA ele se auzea cum lucra zdup zdup. doar se auzea că de văzut nu se vedea nimic și tot preventiv de teama altor schimbări climaterice de tipul iarna nu-i ca vara nu le-a tăiat nici gazele, nici apa Apa n-a mai tăiat-o pentru că nu mai putea. Că și-a dat drumul singură, singurea, săraca de pe dige, neașteptând să-i mai indice el unde și cât și palcui să-l irige. Apa, ca un bivol negru, s-a năpustit și sărmanul pârâu a luat în coarne tot ce i-a stat în cale și a distrus de sus în jos și de jos în sus de-abia se mai puteau face plimbări cu banane. În schimb, cu mâna lui a dat băse drumul la gaze lăcrimoase, să aibă golani gaze în case. Și tot cu mâna lui le-a dat drumul la stadioane, unde gazele s-au vulcanizat aproape complet de atât activism de-au venit activiștii Greenpeace să ne roage să dăm vulcanul mai încet la gaze și să reducem efectul de băsoseră din era. Că băile de mulțime de pe stadioane erau prea vulcane și aveau vuvuzele în loc de eșapamente. Finalmente, stadionul e un simbol al grijilor față de om în aceste beauty saloane mitice, au loc dezbateri publice în care fiecare cuvântă rare ori înainte și întotdeauna după pe unde mai apucă. Dar mai ales bateri de pinalte, cornere, offside, aute și alte lovituri, mai mult sau mai puțin faute coate, contre, croșee, melee, cap în gură, tras de tricou și alte forme de reclame la un nou model de bideu. ca și în futbol. Football. Futbolă fiecare, că e bal la futsal. d Daia, în mod transparent, translucid și democratic, sexim în boala, care are boala să fluire și să se creadă un mic uh, cam prea mare Dumnezeu, le arată cartonașe roșii la cei cu echipament roșu PSD și cartonașe galbene la Libero și mai trimite în tribună câte o legislatură să exerseze în galerie la ură și la scuipătură de semințe pentru că echipieri nu s-a inventat cartonașe portocalii doar tragerea de timp și trasul de urechi. Trasul cu urechea și trasul de limbă e fără ctc. Trasul la poarta goală e cel mai ușor trasor cu sau fără minge că până și ăla mic de la echipa de pitici guvernamentali în echipament complet sportiv adică tricou number one și kiloți și obiele în opinci de fiere a putut să-și dea autogol. În reluare s-a văzut că era henț și că l-a ajutat uh, cu mâna cineva. Cine a pus o mână la criză nu se mai prea știe. Fiecare are propria lui imagine despre cum o arăta acel cineva și fiecare își imaginează ce număr are pe tricou și cum o să ne salveze imaginea din gol. În consecință și băsele are propria lui imagine despre sine și despre ce orice altceva o mai fi existând prin portocalia sa acolo unde toată lumea googlele băsele. Utopia portocalie era o utopie ca orice utopie, doar că nu mai veneau zemuri de preaderare la fermele de animale animal-farme și riscam să ne moară porcii de foame. Pentru a preveni guițele asfaltagiilor și asfaltagițelor cu furuncule pe cur și pete de zmoală pe fese, întâi le-a spus bă Vedeți că fără mine sunteți niște nimici, anemici și niște buboși jegoși plini de peti și slin păslănin? O să vă minun imaginea cu clin. și o să vă șampon pășorici. Așa că ia mai pupin prin mă delir, că uite, am pus de un bal mascat cu teledon pentru voi și am jurat. Că recunosc că toți suntem egali. Mai ales unii sunt mai egali decât alții când e vorba de pupin curat. Nu mă mai googăliți că nu o să găsiți pe Google minunile epocii băsești care au fost și vor mai fi. Să ne trăiești cu să și să ne mai în minuni. Banda cu minuni se samba. De abia se găsească ștampile CTC foamete. În iarna lui 2010, era planificată minunea, ă, citez, în 2010 intrăm în război, se va declara război total evaziunii fiscale care a, a, a, a, a, a. Și se va impozita orice manea, cât o fie de ditama. Gura, ciocumic, liniște tovarăși, ce dracu, fără pișcături și înțepături de cură, o măsură așa dură nici că se exista. Se urmărea eradicarea de unii mai ales unii mai tăuni, mai bărzăuni, purici, indiferent de cât de mici, cărăbuși bebeluși, căpuși, ploșniți, vies pe una, văduve negre și alți strântori. Și în timp ce se reorganiza un DNA de hingeriți în țări, cu turbo-armăsari 4x4, a căzut ca un trăznet, vestea care n-a trăznit de a, a rămas trăzniți, ci că de-al dăștea erau cam anofei și în loc să fugă ei de noi, fugeam noi de ei. Fugăriți care încotro prin vile cu piscine unii și alții prin cimitire. Ca să nu ne mai caute pe aleile neasfaltate din cimitire îmburuienate, statul a angajat pe cheltuiala statului Câteva duzini de limuzine cu șoferi în livrea care să le stea permanent la dispoziție. Și nici așa țânțarile utarci că nu vrea și ținea morții să facă grevă generală la plătit impozite. Dar de sub continuau să sugă sângele și sudoarea poporului muncitor și să ne împungă și să ne alunge de pe la locurile de muncă. Văzând că toată lumea fuge să caute strungă, s-au redeschis arenele într-un ole mare de ușurare că iar avem pamploane. Și s-a dat cu încetinitorul înapoi și s-a retras proiectul de război ca fiind ne și anti. Maneliștii au scăpat de impozite în 2010 fără niciun de ce. În monitor oficial s-a publicat cu scuze doar un text prescurtat, cum că din cauza timpului nefavorabil uh, și a proastelor auspicii rezultate din măruntaele de oaie, revoluțiunea de catifea se mai amână până la răsanu la aceeași oră, cu stimă cel care vă este băse magistralul discurs al magistralului a deschis noile magistrale ale maneliei omane că era o manie mania vitezei pe magistrale și a grandorii de a le suspenda dar cine ar putea suspenda Dracula Park din pop cultura draculului băse Descoperise că orice reformă autodistruge sistemul și lucra la o reformă care să schimbe de acord. Dar să nu se schimbe nimic, după cum se știe, nu voia să schimbe lumea veche, voia doar minunea care să o reînvie. Stadioanele reintrau în conservare și păstreală cu micu mare, ca simboale ale epocii de mare vânzoleală, pre, post și inter electorală. Un suporter la nudul gol a intrat și el pe teren alergând ca o vuvuzelă, până a fost scos în șutul de pe gazon că lumea părea tulă de nuduri platuroase și body painting-uri cu cure intrate în de slăbire. Această imagine a crizei care e pe vine a venit pentru băse ca o pleașcă cerească. Și-a suflecat mânecile, și-a pus palmale, și-a scos mascota la încălzire. Nimeni nu știa dacă se va lupta cu criza sau doar o va antrena. E dreptul suveran al crizei de a avea propria ei imagine despre sine iar ca forma a conștiinței de sine s-a reinventat Vuvuzela tot mai lungă și mai prelungă că criza își schimba lucru de câte ori făcea o criză de amoc nemulțumită de concurența neloială a lui Boc care scanda avem valoare această fostă mană cerească Făcea antijoc la propria manea Și avea imaginea care pâlpâia. Un fel de uită-l, nu uită-l, nu l, -nui. Uită -l -nui. Cameleonism, când pe samba, când pe nou. Adică la mișto. Uite, criza nu e criza. Așa că ne-a fost scris în să n-avem decât aceste minunate zece dezastre și încercarea de exoadă să nu dea roadă. Cu Vuvuzela într-o mână și cu o manea într-alta, lumea tindea spre a fi toată tot așa. Maneaua și Vuvuzela. Două simboale. Două boale. Curat boale, coane. Tu cu cine ții? Într-un așa land of choice alegerea e firească. Între ciumă și holeră au ales era băsească. Astfel s-a făcut și o economie și în loc de două avem un singur indicator care indică drumul spre meleagurile omane pe care scrie țara lui Escu. Aici sunt boci. Cu așa un brand de țară ne-am ales cu realesul aienși pe oară.